Fredagsfrannan, morgon till Talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind i FN. Så äntligen, ja, äntligen! Vilken härlig, nu är det säsongsbörjare Hej Johanna, vad kul hey! att se dig Fantastiskt, ah, gud vad bra den blev Ja ah, mm. ah, men den blev svag tyckte jag lätt sådär i, i... I ja, får vi var Larsen vi du får... prata med tekniker ja. Lars om att den måste upp lite. Ah, oh, Mambo. Det, yes. det det tänkte jag. Det kan vara liksom temat för året. Det kan vi fan <laughs> behöva. Ja, det kan vi behöva. <laughs> men lite på, lite, på, lite på distans dock i ja. början ett tag till. Mm. Ja, lite så är det. Ja. Ja, men det här är i varje fall fredags för alla ni lyssnar på Hits FM 97.8. Zoomen byggd och det här är morgontidigt talkshow. tågkom. Har du solen igår på 24 eller något Ja. Då man var vaken en halv dag. Ja. Då sov vi middag. Ja, <laughs> då sov det middag. Bra, men nu nu kör vi helt Ja, det enkelt. gör vi. Ja, vi börjar med en liten rökare. Ja. ja. Lundell. Nej, Nej. jag kör bara. The Friday Brunch. Så, du lyssnar på Fedaskralla. Den var lite mer klössig. Ja, men den eh? var, lite, var lite högre volym. Redan. Ja, men det där. Vi har lite inkörningsproblem. Så är det bara... <laughs> eller, Lite justeringar. Du eh, Johanna, mm. det är ju så här temadagar. Mm. <laughs> idag är, det, idag är det liksom, jag tror att det är många, många favorit temadag idag. För det är två temadagar. Dels är så det är vinets dag. Jaha. Ja, fredag, det är ja liksom. men det passar bra. Där får, man, där får man börja. Man kan, det finns också alkoholfria alternativ. Ja. Men sen är det också Pilsnerfilmens dag. Pilsnerfilmen! Ja, idag, det tycker jag. Alltså det... Vad är en Pilsnerfilm? Men vet inte du det? Nej, alltså, nej, alltså fast nu går det nog rätt mycket Pilsnerfilm på dagarna, tror jag. För de som är daglediga. Alltså, Pilsnerfilm, det är, det är egentligen en film från 40 i 40-50-talet kan man nog säga. i okay. svenskt svartvit. Svenskt svartvit film ja. från 40-talet. Och så dricker man öl Och... till eller nej? Nej, nej. Nej, nej, nej. Men, nej, det är liksom fast det är, det är ganska, kan man säga, det är ganska enkla stories. Ja. <laughs> de har alltid ett lyckligt slut. Och sen det är så roligt Förlåt, det låter som en film för för jag hela skulle... den här för det satte satt det ut måttstocken för hur svenska skådespelare skulle prata faktiskt på, på film. Så, så, så, under nästan 20 år så pratade alla på ett alldeles speciellt sätt. Ja, Tyra damerna blommor i håret! Vad roligt hör du så För söd! Vad är det blev Det var en ganska stor kontrast mot hur hur, hur, skådespelare, nej, men hur skådespelare var på scen. För så ja, var man, i, man var i och för sig väl artikulerad. Ja. Vilket kanske inte alla är idag. Men, men, men just pilsen i filmen satt där. Men det är egentligen så att gårdagens tema då är egentligen den som jag, som jag tyckte var finast. Var det kramen? Ja. ja, men det alltså, var väl mysigt. Hur, ja. hur saknar man Den slog det? Den slår ju nästan, ja gud, jag, det bara, jag kommer ja. knappt ihåg hur man gör. Och i kultursvängen har det ju varit där krama så fort man har träffats ja. någon. Jag undrar hur det kommer bli. Ja. Tänk om det kanske var sista gången som... Kramens dag var tillräckligt fet för att ha en ekant jämma dag. Att det liksom Jag tror den kommer nej, tillbaka. bågarnas dag, vad tror ni om det? Det låter ju så jävla kul också. Så. Nej, kramen ja. kommer och överlever. Den ja. överlever allt. Men du Johanna, vi har ju mm. haft lite säsongsledet nu. Ja. ja. Har du gjort något speciellt? Nej, för man har ju inte gjort det. Och det är väl vad det, liksom det fina med att man, att man har avstått från det här uppskåsade, utan det var ett väldigt avskalat och väldigt behagligt. En synnerligen god jul. Vi har hållit ja. oss friska och då är det man är man ju fantastiskt glad för. Och, ja, och de i min närhet närheten har varit friska. Så ja, det får man ju faktiskt är man här, riktigt, ja, var bra. Riktigt, riktigt nöjd med. Mm. Ja. Ja. Ja. Du då, hur har din jul? Jo, alltså det har varit också svart sådär. Alltså jag, jag saknar ju och får lite, jag mår lite dåligt av att inte träffa människor ja, och sådär, och sådana så som och du så och jag så gör sådär. ju det, så att det men, men man får ju liksom men däremot så, så bestämde jag mig för om ni undrar varför det är töväder just nu så har jag införskaffat lång, vad heter det sådana långfärs långfärd skidor, skidor heter det ja. heter det ja. mm. heter det uh Han -huh. <laughs> visste inte ens vad det heter det är samma det är så det jobbet och sportform... längdskidor Ja jag såg det uh -huh. men när du provade dem så var det snö uh -huh. Det ja, ser jättesportig ut uh -huh. tack <laughs> men du Jag tror du tog, jag tror stod 45 ju, minuter det var ju att ingen, få där Ja, för det var ju ingen film utan det var ju en bild där du ja, stod stilla. Ja, ja. Och det kändes nästan så. Men däremot så var det väldigt, väldigt fantastiskt. För jag, jag har ju lite problem med axlar och rygg och sånt mm. skit. Ska vi prata lite mer jag det? Ja, det var kvitt att du så. nämnde där i ja, första ja, säsongen ja, Men vi kan komma ja, tillbaka till ja, det. det. det. Var ja, tack. Jag är väldigt glad jag blev ja. Nej, men däremot så är det ju väldigt allround. Det är väldigt skönt. Ja, så. visste det där. Och sen var det så kul för att jag gjorde en sån... Fantastisk utveckling. Från att jag åkte första gången var helt. Jag förstod för livet. Det var säkert plus 25 år sedan jag åkte på. Ja. Och jag var livrädd. Jag var jättebra och stel som en pinne. Men redan andra gången tyckte jag att jag liksom ja, fick, fick komma in lite ja. sådär. Flow, Men du får sådär. jättegärna filma nästa gång. <laughs> Ja, absolut. Nej, men vad kul att du tycker det. Uh -huh. ja, men det ska vi absolut. Det är väl klart att vi ska filma. Men mm. du, nu, tänkte jag, nu tänkte jag spela en ny jingle igen. Uh -huh. Vi ska se den har jag här. Jag har några grejer Oj, så ja, är du med? Uh -huh. Då uh -huh. kanske måste dra upp volymen. Ja, det är kanske därför för att jag spelar den därifrån som den låter så Men inte jag gör härifrån stabbe. Det här är bra radio. Jag säger, vänta, jag, jag, du känner jag det? att jag får hjärtklappning nu, nu kan det komma vad som helst ah, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej Lyssna. nej. Det, det, här, det, är, det är för dig Det är du som har uppdraget idag Vardag Hits FM, Hits FM. Ja, jag förstår precis Det var ju vardagsbetraktelsen Ja, ja men Ja. Ja, och då behöver du inte ta ton varje Nej. morgon och du känner dig lite härkliga, men Ja ju... men var lite så. Ja bra. Ja. Jo men du tack v vet att vet att det var Johnny Weissmuller och då säger du vem är det? Vem är det? Som gjorde vad som rollen? Det är ja, han var han var tasha. Ja han var Tarsha. när, när Tarsha var svartvit. Aha. Aha. Han var ja, Johnny Weissmuller, mm. förlåt att jag förstår hela din vardagsbetraktelse initialt i alla fall. Johnny Weissmüller, han var dessutom en gudabenådad simmare. Jag tror han till och med hade världsrekord uh -huh. i simning. Så oh. han var en riktig atlet. Och han tävlade mot en svensk. De var precis så. Han hette Arne Borg. hette han svenskan som tävlar med mästarnas mästare. Johnny Weissmuller. Mm. Nej, det, det här är lite för, med, med, med, med, med, för TV jag Nej, men, men alltså, men, ja, ja. Och Arne Borg, mm. han hade jag i simskolan. Nej. Ja. Det är därför du är så, <skratt> så fantastiskt duktig på att simma nej, jag, också. Nej, jag är ju jättedålig på att simma. <skratt> <skratt> också. <skratt> <skratt> men vi, ska, vi tar det en gång. Vi görstan vart någonting va. Så den här, fortsättningsvis kommer det här att betyda vardagsbetraktelser. Ja. Då. Mm. Vardag Hits FM, <skratt> Hits FM. <skratt> Ja, men tack för det. övel. Det var så väldigt energifyllt. Jo, men <skratt> första vardagsbetraktelsen för detta år handlar om tacksamheter. För det är någonting som jag känner att jag har märkt av mer av den sista tiden att att tacksamhet är en väldigt trevlig egenskap, främst för att motsatsen, bitterhet är fruktansvärt. Ja. ful egenskap. Ja. Men att folk brukar vara mer tacksamma för det lilla tacksamhet handlar inte bara om hur mycket man får eller det här wow, man gör det speciella. Nej. Utan liksom som i år då kring ledigheter och lite firande. Nej men det blev inte som man hade tänkt. Vi blev inte lika många, det blev inte lika mycket. Men det blev väldigt bra. Ja. Och de som jag har pratat med har varit väldigt nöjda och tacksamma. Åh oh men gud, vi kunde fira så i alla fall. Och ja, vi var ute men vi träffades i alla fall. Och folk tycker, ja, de är mm. tacksamma ja. och nöjda. Och jag tycker det är så himla trevligt. Så de jag med i alla fall har inte varit... Bittra och sura. Sen är alla döläsa på viruset, såklart. Men ändå ja. liksom nöjda ja. med att ha gått så bra och att på det sätt man kunnat fira så har det blivit bra. Så bra. Det, ta det med ja. i det. Ta med ja. den här tacksamheten för det ni har och för det ni får. Och ja. fokusera inte på det i den andra änden. Nej, men, det, alltså det, det, ja, men vad bra. Sånt är ju jättebra. Liksom. Alltså det, man, för det blir ju lätt sådär att man. Jag menar man man ringer ju inte till Italien när telefonen fungerar Nej. utan man ringer till Italien och det är ju jävla dumt att ringa till Italien telefonen inte fungerar. Du, man kan inte tänker, det kan ju inte göra. Efter det är försöker så men ja no, mm. ah, fin betraktelse. Det ja. tar vi med oss. Det tar vi med oss och, så. och vet du jag känner sån stor tacksamhet. Och det är ju därför det här 2021 kommer att bli ett kanonår. Ja, man redan, redan den 21 så flögan ut till Florida den fan. Ja. Och nu har vi en riktig president i USA. Ja, bara det. Alltså ja, det Snack om rivstad ja. på något nytt. Ja, Och var det 17 stycken såna eller vad heter som man signade ja. första av dem bland bland stålar till VOO ja, Parisavtalet. Ja, ja, men det är ju så Äntligen. bra. Ja, det är ju så bra. Vi måste ha lite Cornelis. så bra var det. Jaha. Så mannen som vänskade tred. Sen får jag iväg till tromsarna. Så mannen som vänskade tred. Sen får jag iväg till tromsarna. Så mannen som vänskade tred. You listen to the Friday brunch. So, du lyssnar på fredagsfrågan. Yes! Cornelis ja, men han är ju nästan som ett stående nummer i det här, men i det här uh -huh. programmet. Ja, det Cornelis och Lundell. Och vi varvar lite alla, alla. mellan dem och ibland uh -huh. så får jag önska någonting och då blir uh -huh. det något helt annat. Uh -huh. Men nu önskar jag att vi släpper in uh -huh. årets uh -huh. första gäster. Uh -huh. och jag tänker så här, vi börjar liksom på topp. Du kommer bara bli sämre från det. Nej, nej, nu blir det inte. Vi börjar på toppen och vi kommer hålla Okej, oss där ja, skönt. Ja, var bra. Ja, var bra. mig. God morgon, varmt välkommen Eva Hansen! God morgon och tack så mycket. Ja, vad kul att se dig. Det var länge sedan vi såg, kände jag, när du klev i bilen. Jag var glad att se dig. Tack, ja, detsamma. Ja. Jag blir glad att se er. Härligt, bra. Du, Eva, du är chef för kultur- och fritidsförvaltningen- och jag tänkte innan vi ska gå in på samtal samtalsämre, kan inte du berätta? Vad, vad ansvarar kultur och fritid för och så Alla vet det. Ja, men det är ju en hel del. Det är ju hela anläggningssidan med sport och, och simhall och, och sådana saker. Friluftsliv, mm. spår och leder, badplatser. Mm. Det är stadsbiblioteket. Just det. Det är den öppna ungdomsverksamheten. Epic. Epik, mm. det är allmän kultur, alltså mm. konst, utställningar, vad det nu kan vara. Mm. Mm. Och sen har vi ett par viktiga saker till och det är ju hela föreningsservice. Just Att det. vi stöttar föreningslivet både med, med pengar och med kompetens. Mm. Och sen så ansvarar vi också för folkhälsosamordningen. Jaha, det visste, det visste inte ens jag. Alltså, ni har ju en väldigt bred verksamhet och just det här föreningslivet är ju, det är ju otroligt stort. Och Tranos är ju känt. De är så duktiga på det här föreningslivet. Så det gör det. Den är ju superviktiga, tänker jag. Och, men det, vi har ju pratat mycket elände. Det var varit corona, corona, corona, corona, corona. corona Men inom, ja, det är så, men inom er verksamhet, så förutom då vaccinet som är det stora hoppet, så börjar det ändå bli lite, lite, lite, lite ljus. För ni har börjat lätta och smyga igång lite verksamhet. Kan inte du berätta vad är det som händer nu på ser? Just precis den här veckan så har det ju hänt trevliga saker. Vi har öppnat upp lite försiktigt för utomhusaktiviteter. Ja, äntligen! Mm. <laughs> ja. är det en del som tycker. Och så finns det de ja. som tycker det är skitdumt säkert. Men jag har till dem som tycker att det var bra. bra. Att men ni... Varför, varför du då? Alltså av smittoskärmar? Nej, ja, men en del ja, okay, ty ja, tycker ja, att ja, det är onödigt. Ja, alltså, det får ja. man respektera. Men, men jag tror de alla flesta tycker att det är jättebra. Ja. och biblioteket. Och biblioteket. Eh, vi stängde inte biblioteket helt. Alltså det kan så. man ju inte göra eh, enligt bibliotekslagen så att man kunde beställa och hämta och man kunde få hemkört och så vidare. Just. Det. Take away. Take away eh, ja. Ja. Mm. Men det är väl lite därför man backar också från Folk Folkhälsomyndigheten att man, man var inte riktigt medveten om vilken eh, vad säger man, det är en sån här samhällsnyttig Funktion ja, det... som man inte får bara stänga ner hur som helst. Precis, det är en demokratiarena ja, brukar det, man ja. säga. Eh, men det är också så här att eh, hela, hela det ansvarsområde som jag har är ju det som människor uppfattar som meningsfullhet. Ja. Ja. Ja. Alltså det som gör skillnad mm. i vardagen på tal om vardagsbetraktelser. Ja. Så att det, det är oerhört svårt att inte få Antingen skapa själv eller mm. Vad heter det? Konsumera. Ja, kultur ja, ja, ja, och fritid. Ja, mm. ja, visst. ja nej, men det är lite så här: grädden på moset eller guldkanten i tillvaron det är ju kulturen. Och, och men alltså, står man och räknar nu då på Bibeln. Liksom? <laughs> ja, för, för, för, för det är liksom per kvadratmeter på något sätt. Eller? Eh, eller det egentligen det? Ja. inte. Egentligen okay. eh, inte. Alltså, den här regeln som vi har hört nu då, att för, för varje så, ja. person ska ha 10 kvadratmeter. Ja, eh, då skulle vi kunna släppa in väldigt många på mm. biblioteket. Ja, det. Mm. Eh, och det känns inte Nej. bra. Utan 15 personer ja, okay. får vistas i lokalen samtidigt och eh, i max 15 minuter. Ja. Eh, ja, det är så också, enligt ja. principen lämna, låna, gå. Ja. Så det är ju, det är ju ändå liksom väldigt fattigt i förhållande till. Alltså hur biblioteken funkar egentligen? Ja, Så. det är ju ett vardagsrum ah. eh, som man går in i och, och umgås, ah. pratar med varandra, läser och ah. stannar kvar ah. eller mm. eh, surfar på nätet eller uträttar andra ärenden mm. på, på Jag är hängt, Jag har hängt en del på, på biblioteket i Linköping, på stadsbiblioteket i Linköping. och mm. då, då har jag liksom då har jag förstått också eh, ja, nu, du känner att det är skitsamma men du har förstått att Biblioteköp har man, man har en ljusgård under där, liksom det där också, alltså en trappa ner mm. och där det har varit alltså det här är där, det har varit en mötesplats för unga förälskade nysvenska par Nämen. som jag vet inte men det som jag har fått för mig att det kanske inte är helt okej okay att de träffas och, och sådär att det, alltså det, det finns ju andra traditioner kanske och sådana saker mm. Och, då, och de har jag tänkt på under pandemin. Var, var träffas de nu? Ja! Eller hur? Alltså, det, alltså, det, det, bibliotek, det vet man ju det är. Det är ju mossigt, liksom, här, HCE och så går man ut. Men, men, men bibliotek är så fruktansvärt mycket mer mm. än det. det. Och det är ju framförallt en mötesplatt. Mm. Mm. Och det är klart att där är vi ju inte riktigt än. Och det, det tror jag de allra, de allra flesta förstår varför. Ja, de allra flesta förstår det. Ja. Och, och tänker att det här är för nu. Ah. Så att säga mm. det, det, det, blir en, det blir en annan tid mm. Ja men så är det ju mm. men, men utomhusaktiviteter jag menar, vad, vad, betyder, vad betyder det rent praktiskt? Eh, vi har ju haft stängt Så att säga Helt och hållet. Alltså Bandy, Bandyplaner alltså, uppe. Ja, ja. Okay, ja, just det. Ja, Konst... Nu hörde jag att boys skulle bara träna igen. Så, mm. så, ja. Bandybanan, konstgräset. De, de vanliga gräsplanerna är ju, de är ju stängda just nu för att de ja. går sönder om vi använder mm. dem. Ja, ja, eh, men eh, vi har öppnat upp lite okay. försiktigt ja. eh, så att man kan eh, aktivera sig. Och det är också viktigt. Jag tror att väldigt många har hittat ut så att säga mm. i friluftslivet. Och det ska mm. vi också titta vidare på hur vi kan stärka upp så att inte, inte människor trängs helt mm. enkelt. Mm. Vi, vi hörde en, en rolig liknelse på Dumme Mosse, ett friluftsområde i Jönköping. Mm. Där ja, det är den nya det. Ullared. Ja, ah, du ser. Ah, Man ja, har det. fått införa ah. enkelriktat ah, på spängerna. Ah. Ah. Men det är så... Janne, har du inte varit på Dumme Mosse så ska du dit. Nej, men, det är nej, men det så faktiskt varit. Nej, men det är samma sak. Jag, menar, jag, bor, ju, jag bor ju på Örskötaleden. Ja. Ah. Vet, har man sett någon jävel förut med en ryggsäck så har man ju nästan liksom öppnat champagnekorken. Mm. Och nu är det ju så här, det är som att bo på villaområde. <laughs> ja, men det, och det är ju en. Fantastiskt ah. positiv bieffekt eller biverkning av corona. men Jag har en fråga kring den här bandöplanen. För nu har ju träningarna kommit igång för boys och framförallt barn och ungdom har man ju tänkt på dem. De har ju längtat efter att få komma igång och springer runt i skogar med och tittar. Det. det är ju mössa, halsduk, jacka, boys och så. Liksom får de inte spela och tycker man så sinner de. Men är det öppet för allmänhetens åkning? Nej, Nej. inte ännu. Nej. Så det får vi vara tydliga med. Nu är det liksom lag i drotten. Mm. Och ja. eh, det fyllde på direkt. Ja. Så att det blev fullt kan man säga. Ja, förstår jag. Ja. Så att vi, vi, vi lugnar oss lite grann med det. För det är ju inte så att vi kan tänka hur många som är på isen bara. Och hur tätt det, det blir. Utan det här måste att på sig skridskor. Ja. ja, men det är så, så in- och utgångar liksom och grinda. Det, det, det ja. är där Och Det är ett ögonblicksverk. Det är ja. det som är så... Det, det, som, det räcker med att fel person andas på dig. Mm. Mm. Ja. Ja, <laughs> Till nära så är det ju liksom. det, ja. det är ju det som är så jävligt läskigt. Och du som ja. andas som var fel person vi behöver inte ens veta att du är fel person. Det är ju det också. Det är ju liksom en, en liten ljusklimt och det är ju väldigt många barn som verkligen behöver det här. Det så att inte stanna av och tappa i sin idrott som man liksom vill satsa på och utveckla sig Men även för de yngre barnen så för välbefinnandet och familjefri. Jag vet inte vad som behövs i ja, de, ja, de här aktiviteterna. Verkligen. Det finns också en stor oro bland föreningarna att man tappar ja. medlemmar, man att de inte kommer det tillbaka. tillbaka. Mm. Och det är samma sak för kulturskolor och ja. så vidare. Ja. Att när man inte kan göra sin aktivitet på ett tag så kanske mm. man hittar någonting annat och så hittar man inte tillbaka. Nej. Nej. Eller man blir bekväm, för människan är ju rätt bekväm. Äh, men det var, jag klarar mig utan den jo, där. det där. inom kulturen så finns det en annan aspekt på det här också. Det är ju, det är ju de som, som ska leverera kulturen, alltså proffsen. Eller, mm. de, de, de har jobbat eh, svältlön under obekväma arbetstider. De, mm. de, de finns ju där när, när, när vi ska gå och se dem. Det är på mm. kvällar och helger och vad det mm. kan vara för någonting. Och sen så slås bena undan för dem. Och så tar de ett jobb som personlig assistent eller ett jobb som ekonomiassistent, mm. eller ett jobb som mm. chaufför eller något sådant. och så finns de så här, wow, dubbla pengar mm. och, och, och, och reglerad arbetstid. Jag kan liksom mm. vara med mina unga på morgon och, mm. och på kvällen och vad det nu kan vara. Så, så alltså den stora faran i det här det är ju att vi tappar en massa Kompetens. Kultur, ja. mm. kulturutövare som mm. aldrig kommer tillbaka. Mm. Och, det, och där, där måste man nog säga att där var staten senfärdig. Det tog för lång tid mm. inom de här stöden. Det är för många som redan har lämnat oss. Mm. Om man, det låter som om de döda. Men, men, men om, man då, om man då pratar om kulturevenemang, där är vi ju liksom det är långt kvar, eller hur? Eva? Ja, det är svårt att göra eh, Konserter för åtta pers. Mm. <laughs> ja. Eller en ja, föreställning jag, ja, eller så. Så ja. att det, det får vi ju vänta lite med. Och likadant, vi brukar ju bjuda på ganska mycket utomhus. Ja. Men vi får ju inte polistillstånd om vi samlar en massa människor nej, just nej. nu. Ja. Så att eh, framåt sommaren får vi väl ändå ja. hoppas. Att det är ja. lite så smått. Men de stora vänten de kommer nog dröja tror jag. Ja, det tror jag. Alltså så, så man både gröna och och och, och gröna um, De räknar ju mm. med att kunna öppna, men de sorterar mm. under något annat då tror jag. det Men ja, alltså det jag tror jag säger, det tar två år. Ja, jag det är tar jag är kommer Jag så här det, det. det kan ja. ta två år men säkert. Det men det var ju faktiskt ännu ett igår kom det ytterligare ett. Besked virus, var, nej, nej jag, <skratt> det är fått och vi bara ja, <skratt> nej men nej, från från regeringen att de faktiskt öppnar upp lite till. Och då var det var jag glad igen, ja, ja. Och vad, för då var det lite inomhusaktiviteter och kan du inte berätta om det här, Eva? Vad vad händer nu? Ja, sidan. det var en presskonferens igår där folkhälsomyndighetens generaldirektör jo. uttrycker någonting väldigt trevligt, mm. tycker jag. Mm. Att för alla födda 2005 eller senare, så ska vi öppna upp alla kultur- och fritidsmöjligheter. Ja. Så fan, det var barnteater man skulle satsa <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men det är jättebra. Jag tänker, ja, men, det, TGS, gymnastik och allt det här kan, kan rulla igång. Och även kulturskolan, eller? Ja, du tror Ja. Jag har inte exakt koll på vilket datum man drar igång. Den Nej. fysiska eller när igen. Men det kommer. Ja. Ja, för att då, alltså det, jag har ju glad då för barnens ja. skull. Men man ligger ju alltid sig själv närmast om hjärtat. Så då kommer vi få tillbaka vårt vardagsrum. För jag har en snart sjuåring hemma som går på någonting som heter truppgymnastik. Och då skuttas det. Då så så man in i bänken. Trupp. Truppgymnastik. Då springer man i trupp och det är trampett ja. och man snurrar. Spännande. Och det här har hon ju inte kunnat gå nu på ett tag. Så hon har dratt fram en extra madrasser och byggt upp höjder över soffkuddar och ska göra volter och ja, bromvaser ryker och Aha. julgranen har vält och ja så när jag fick höra liksom att truppgymnastik jag tänkte ja men vad bra då får jag fram soffan igen Men kan... du är egentligen så kan man ju säga att hon har verkligen använt vardagsrummet till vardagen Ja det har hon Det, alltså, det är dåligt vi dåliga det är kreativt ja. mm. Tänkte vi lyssna på Therese Rex Ja En tjej Jo oh. Your boys may have bailed on you, sorry Into the Friday brunch. Du lyssnar på Jag Ja, på HITS 597,8. Summen byggd med mig, jan Holm och Johanna Lind. Ja. Och Eva Hansen, eh, kultur- och fritidschef. Eller man fritids- och kulturschef. Vilken ordning ska det vara? Kultur och fritid säger vi här i Tranås Då kommer före F i den kommunala nomenklaturen ja. Kultur- och fritidschef här i Tranos. Sitter du i stadshuset numera? Sen många år tillbaka kanske Ja just nu sitter jag hemma Ja just det så är det ja. Ja, det, är så. det var en kung fråga där ja, precis, ja. Om du hade svarat. ja just det Nej men, nej, men ja, okej ja. Hur funkar det då? Hur funkar, hur funkar det att, att... Du bor inte in i stan nu, du bor lite, lite off. Går det med bredband? <skratt> jo, men det fungerar jättebra. Ja. Men hur går det liksom att leda en verksamhet på distans? Jag, på att säga? Eh, jag leder ju chefer ah. och en samordnare. Så att det fungerar väldigt väl. Det gör det, eh, ja. Mina chefer däremot har svårare mm. att bara vara på distans. Ja, hur? Så, det, så, så, att säga. så att, nej, men det fungerar jättebra. Vi, det är mycket Skype, Teams, Zoom. Mm. Uh, mycket telefonsamtal, väldigt mycket avstämningar och möten som ju nu är schemalagda på ett sätt som man inte är riktigt van vid. Nej, ja, just det. Du, är det, är det kan ni, kommer ni dra några lärdomar från eller Innan vi tar den slutsatsen, kan du inte berätta lite om hösten? För nu har vi pratat optimism och det öppnar upp. Vi måste lite, lite, ge oss en bild av hur hösten har varit för er. Hur, ja. hur har ni... Ska vi sänka jobbat? allting nu? Ja. Ja, nu men Vi kommer tillbaka till ljuset ja, igen. Vi slutar alltid ja. i ljuset. Då. Det, började, det började ju faktiskt redan i våras kan man ja. säga. Att vi fick stänga igen. Eller dra ner på vår verksamhet. Mm. Och eh, då har vi hjälpt till i skolan istället. Just det, på vilket sätt då? Eh, min personal har hjälpt till eh, vid skolluncherna. Mm. För att få till en bättre och glesare så att säga, mm. verklighet där. Man har hjälpt till på raster. Man mm. har varit assistenter helt enkelt i skolan. Mm. Ända, ja, och i förskola och på fritids också. Och ända upp i gymnasiet. Okej. Okay. Vad, vad har dina medarbetare tyckt Tyckte de det då? Var, hur det? Jag har mest hört positiva reaktioner. Först kanske en liten oro. Va, vad ska jag ha för roll här då? Ja. Men det har fungerat väldigt väl med den arbetsledning som de har fått. Ja. Och de har ju också fått upp nya ögon så att säga för hur hela den kommunala organisationen fungerar. Mm, mm. Och det är alltid positivt ja. istället för att man pratar om varandra så, så pratar ja. man med varandra. så att säga. De vattentöta Absolut. skotten försvann helt plötsligt. Mm, ja, för Tronås kommun är ju ett företag men man, man glömmer ju lätt det och speciellt medarbetare är lätt att glömma det för man, man jobbar med sitt och er verksamhet kan ibland vara väldigt vitt skyld från dem som handlar hand om asfalt och ja, vad det nu kan vara liksom. men, men det är ändå samma, samma företag och det är en, en fördom mot Kommuner, alla kommuner egentligen är de här stuprören. Liksom. Och då blir man så glad över att höra att det ibland liksom händer. Att man kan hjälpa till och att det folk kan ja, röra sig emellan. Jag har ju en väldigt serviceinriktad personal. För det är framförallt på anläggningssidan och mm. Epic som har hjälpt till. Men även lite från administrationen. Mm. Eh, och vi, vi är bra på att möta människor. Vi är bra mm. på att lyssna. Och leverera. Så att jag, jag tror att det har gett oss mer än vad det har kostat så att säga. Ja, det är jättekul att höra. Och stort tack till er som, som har gjort det här. Som har ja, hängt på ja, och bidragit så, ja, men, på ja, men, alla så, sätt. Stort tack uttaget till kommunala organisationer i Sverige. Ja. Som, som, alltså, som är lite föråkare. Mm. Alltid. Men, men i en pandemi verkligen föråkare. Vi mm. glömmer bort det ibland. Sen så skulle jag vilja prata lite om Epic. Mm. Och under hösten... Ska, ska vi då vara, vara lite tydliga med Och förklara, mm. som inte alla som vet vad epic? är. Eva, vad är Epik? Det är vår öppna ungdomsverksamhet, vår ungdomsgård. Ja, som, som ligger på Storgatan. Ja, är fan ja. ingen lokal ju. <laughs> Nej, <det> var... <laughs> de har ju lokal, frågor. Ja, det har de. Ja. Storgatan 22. Just mm. det, för de fick ju stänga. Mm. Och, och vad händer då? Har ni kunnat liksom ha kontakt med de här ungdomarna då? För det finns ju de ungdomar som verkligen behöver EPIC, tänker jag, tror jag, utan mm. att veta. Vad, vad har de varit och vad har de sysslat med? personalen har växlat om till mycket digitalt. Man träffar mm. ungdomarna digitalt och, mm. och sådär. Sen så har man kunnat boka en fritidsledare, Jaha. mer eller mindre. Nej, men man kan träffas ute. Ja. Det finns ju kanske någon som behöver lite stöd och prata. Vi, vi har ju inte den rollen att vi är psykologer eller kuratorer nej, nej. eller så, nej. men vi är trygga vuxna ja, som ja. man kan bolla lite med. Ja. Och Jag pratade med föreståndaren Sören Hjalmar igår mm. och eh, nu så tänker man då digitalt öppna upp lite försiktigt för dem ett fåtal som verkligen behöver det och sen mm. utomhusaktiviteter. Mm. Och det här utvecklar ju hela verksamheten mm. och fritidsledarnas spektra mm. också. Mm. Så att, nej men det är en verksamhet som behövs, den lever lite grann i det är tysta ibland ja. men när de väl drar på med olika aktiviteter så är det då är det fullt ös Då är det fullt ja. döds, ja kul. Om man nu kommer tillbaka till det här med, med lärdomar och är det någonting som ni kommer att hålla fast vid när det här äntligen tar slut. Ja. ja men det är ju framförallt det digitala alltså att man kan bredda utbudet. Vi har haft kulturfestival vi har haft ja. regnbågsvecka digitalt. Ja. Vi har haft alla möjliga olika typer av, vad ska vi säga utställningar och happenings ja. under året. Och jag tänker att om man har det digitala kvar och sen gör det, vad säger man, fysiska. Ja, ja, ja, ja, det. också Då kanske det är fler, att vi når fler ja. helt enkelt. Det är väl... alltså jag tror så, som entreprenör i kulturbranschen så är det liksom det, det, som, det som fattas det är liksom intäktsmodellen i det här digitala. Mm. Alltså, alltså själva affärslogiken. Mm. Alltså hur, hur ska man också kunna, liksom, hur ska man kunna livnära sig på det? För det är sådär att ska du nå folk, så, ja, du, du, du kanske sen streamar då via någon mm. Youtube eller Facebook eller vad det nu kan vara för någonting. Så här. Ja, hur, ska man, hur, ska man, hur ska man få in kulorna? Alltså förut så hade mm. du 60 stycken som satt i publiken som betalade. Du hade en arrangör som kanske liksom hade bokat dig och sådana saker. Det, det tror jag är den stora utmaningen för det här. Att vi tar allting så givet så mm. nu ska jag se den här jag vet, jag vet att det är flera rockband som har försökt att köra och så har de swishar liksom hur mycket du vill och så mm. 500 spänn har de fått in på en kväll liksom. mm. det betalar ju liksom inte ens strömmen som jag, av strömmen Nej. kanske betalar så det tror jag det är den stora där tror jag stora, där, där så att DN har en ganska bra lösning för författarsamtal och sådär där man liksom mm. går in och köper en länk ja, just det mm. men då, då ska man ju också vara då ska man, vara, ja, man ska ju alltid vara tillräckligt intressant. Det, mm. Så är det ju med allt. Men, mm. men där någonstans, och där kanske så till och med skulle vara så. Om man bestämmer att nu ska vi göra mer, mer, mer digitalt då borde kanske statsmakten eller, eller det offentliga vara med som en garant eller medfinansiär initialt för att få igång det här. För det tror jag skulle liksom mm. verkligen berika hela kultursvängen. Någon slags utveckling av stim. Ja men, alltså, ja, men lite precis. lite, lite mm. sånt mm. eller hur va Ja visst och då ja men stim det är ju bara liksom Magnus uggla som tycker den är bra <laughs> Ja jag <laughs> skulle Med Mats Axfors kunna utveckla Ja, ja just <laughs> det ja, han, om, han om, om var ju här stim var mm. var vad, vad de används mm. till Håni, jag, jag, jag tänkte vi måste spela lite ny musik också. Jo, nej, men. Ja nämen, ja. Nu här, blir man ju faktiskt nyfiken. Ja och det här, det här är verkligen, det här är verkligen roanut. Okay. Och den är ganska är lång. Den har komponerat själv. Ja, <laughs> Nästan. Nej, nej, den här killen dyker ju upp ungefär var trettio andra år. Aha. Nu kommer han igen. Eh, men vill du snart fortsätta? Håll i mig hårt. Håll i mig hårt. You listen to the Friday brunch. So what? So what? Du lyssnar på tredagsprallan. Jakob Hellman! Det här med att tona musiken, det är ingenting du har tränat på under lillig gill, gill, livlighet. Det är bara nej, nu den slut. Nej, men jag hade ingen låg efter så jag sa ja, det förrän jag, såg, så jag det ja, får det är så kul med Ja, Du ska vara riktigt nöjd med dem. Ja. Fantastiska. Ja. Jag vet inte det. Men, men det här är i varje fall en morgontid i Radio Talkshow. Eva Hansen, som är kultur- och i Tronås kommun gästar oss. och Vi pratar om hur det har varit. Mm. Vi pratar om lite vad som händer precis nu. Att börjar lättas att lite, lite, lite, lite. Att är igång det ja, lite. Försiktigt. Med stor respekt för Hålla försiktighet. Avstånd. Och det här, mm. det här gäller ju dig som ska delta i allt här nu som öppnar upp. att Visa nu respekt. Man får att släppa inte, ungarna att på parkeringsplatsen. Här, ja. Slut körla. De kan gå några meter själva. Ja, de klarar man, det. De kan fanta med cykla dit. Ja, ja, ja jag, vill, men, äh, vad jag tycker så. Ja. Ja. Men... men äh... Ja, men ska vi, ska vi spana lite, fram lite framåt? Lite framåt. Vi, vi släpper det ja. som har varit. Va, ja. När ja. det här är över och liksom, ja, det kommer inte bli som vanligt igen. Det kommer, det kommer dröjas. Vi behöver, behöver inte formulera oss så. Men, men vad har vi att se fram emot från kulturfritid när vi går mot vår och sommar? Tror ni att vi kan dansa runt midsommarstången i gapskrattet? Ja, det får vi väl ändå hoppas. Aha. Det kunde vi inte. Det gjorde vi inte förra året. Nej, Nej. vi hade inte något nationaldagsfirande. Vi Nej. hade inget valborgsfirande. Nej. Och Valborg kanske ja. vi får på året. Ta tar i brasan och en sång. Det så Där satte vi slågar för den. Men hoppa, hoppa grodor. Kanske. Ja, det, det får det vi precis, hoppas verkligen alltså, ja. att vi kan göra. Ja, det. Alltså, det finns väl en sån här övergripande, ja, det måste jag säga. Det finns en övergripande plan. att, att, att juni, När juni går över juli, då ska vi vara alla som och för fan ta och blir galen på er som hittar på en massa dumheter nu. Jag skiter i om ni är rädda, men jag vill inte träffa dig som är osprutad. Jag vill inte att mm. du ska träffa och smitta andra. Och det måste jag säga, Jönköping, Region Jönköping vilket föredömer de är. Det mm. finns redan nu liksom ett, ett mm. schema. Det här kommer ske då, det här kommer ske då, det här kommer ske mm. Jag tillhör ju en annan region, jag behöver inte nämna vilken. Nej. Där det vi, vi famnar i blindo. Vi har mm. inte fått någon som helst information. Här stod mm. det precis liksom att och förmodligen kommer du vaccineras på din vårdcentral. Du som är liksom inte är i risk uppe mm. och när kommer det bara rulla igång och så. Mm. Det är sånt här som människor behöver så att man liksom kan ta. Kan ta sikte på någonting. Alltså förra veckan sa jag faktiskt: Jag funderar på om jag ska konvertera till judendomen. Jaha. Och, äh, egentligen, eller flytta till Israel. Ja, de, vill... de har redan vaccinerat över. Ja, nu vet jag inte. var flera, två, Ja, de var Över super en miljon snabba. av sina nio ja, miljoner. Ja, det var, det var imponerande. Ja. Ja, det var ju före jul de hade gjort det tror jag. Hur många, hur många har vi vaccinerat i Sverige just nu? Vet vi det? Nej, vet jag inte. Kolla du... Men du, vi, tillbaka så. till frågan lite här, Eva. Det blir så lätt att, att det blir ah, ja. Ja, vi halkar. Ja, Israel och judendom. Vad kan vi vänta oss från kultur och fritid? Filar ni på något ja. stort evenemang? Celebrating the nej, new... Men, ja. Det är inte så mycket som jag kan avslöja. Nej, så här. Okay, ah. nej, <laughs> Nej, men alltså, vi får ju ändå hoppas att människor törstar efter ja. det vi kan erbjuda. Ja, det tror att, jag. Att... att alla kommer tillbaka och, och fler mm. också för den delen. Ja. Nej men eh, det som just nu pågår det är ju en omdaning av Eriksbergs museum. Ja, just. Aha. Det blir nya utställningar och, och ett, ett, ett helt nytt vad ska man säga, koncept. Ja. Försvinner pälsarna? pälsarna. Nej, Nej, de försvinner inte. De försvinner men inte. de kommer i en annan tappning, så att säga. Ja. Så att det kommer ju att smyga igång här under våren så fort mm. vi kan och får. Mm. Mm. Har ni renoverat det som är lokalerna? Ja. Nej. Oh, okay. oh, gud. Har, har ni inte lagt märke till en rosa färg? Jo, och den har jag sett. Och framförallt visst har min dotter sett. Och på, på, själva, på, på, själva, på själva byggnaden? Nej, ja, och sen så... har jag så. tänkt på. Jag passerar det där hur ofta som helst. Ja, men ja. Ja. Förlåt. Ja. Nej, men det blir väldigt spännande ja. När, och där kommer vi att släppa information eh, framöver här digitalt också, vad, det, vad du kan uppleva där sedan. kommer hyllans hörna tillbaka? nej jag nu <laughs> <laughs> ja. ska vi tänka nytt nej men det kanske blir ett speakers corner vid hylands platsen så att man kan uttrycka sina åsikter ja. eh, det det kommer det också. Men när det gäller överhuvudtaget så är det ju det här med eh, ett utökat friluftslivskoncept mm. eh, ja, mm. så att säga. Mm. Ja, jag tror att många har eh, sett alla möjligheter som finns men vi vill utveckla det. Mm. Mm. Eh, och sen så hoppas vi ju verkligen att de här sommar aktiviteterna kan komma igång lovaktiviteter för ja, alla kul, ja, absolut mm. och konstraken i slutet på mm. augusti, den kanske vi kan peppa ännu mer då mm. då borde vi vara mm. där att vi kan ja, genomföra vi såna saker och sen har vi ju alla dessa föreningar som är sugna på att vara med på friluftskonserter ja, ja. Och, och de här föreningarna du nämnde midsommar, det brukar ju vara TAIF som är involverade ja. där och alla andra kupper tävlingar ja. och sånt här att det kan komma igång. Ja, det ser, vi, ser ja, vi fram emot. Just. Jag tror folk är, är svältfödda, men jag tror också att, att folk där med distanseringen kommer hålla i även om vi har fått sprutan och sådär. Så tror jag att man ställer krav och har förväntningar på arrangörer att man tar hänsyn till kanske inte de här jätteavstånden men jag tror ändå att, att en viss försiktighet fortsatt kommer att råda. För att om vi bortser från corona har vi haft oss väldigt friska. Det här med vinterkräksjukan och magsjuka som ja. brukar gå liksom. Vi det finns ju knappt. Vi har börjat tvätta händerna. Vi har börjat ja. tvätta händerna och vi håller avstånd och vi är hemma när vi har symptom. Ja. Och det, jag tror och jag hoppas det jag kommer att sitta i. Och jag tror också att man besöker evenemang eller att man börjar resa och turista igen man kommer främst bli hemma. också att man, man uppskattar om arrangören kommer att häng, hålla i det här lite med, med avstånd. och så där. Jag, det, jag tror det. Och det ja. tycker jag är bra. Ja. Jag tycker folk är fantastiskt skickliga på det. Alltså duktiga på det. Genellt, absolut. Alltså rent generellt. Det är, det är, väl, det är, väl, det är väl alltid sådär. Kidsen har lite svårare. Så mm. är det. Men, de, för, men de är ofta så jävla många när de kommer också. Åh, det, det har väl ungdomen till. Så, jag har svårt såhär, att döma dem. Jag, ja, jag, jag, nej, jag, jag håller jag det det med. Liksom, liksom. Liksom. Det är han, lite så upp i det blå. Och, liksom. ja. ja, det är så mycket annat som snurrar. Där ja. Liksom. Ja, men det, men, så, jag var med om sån grej igår. Jag var på ICA och var på en ganska dum tid. Sådär. Vi var fem. Jag bara, Åh, men det blev så. Så jag bara ja. nej, nej, nej. Men så mötte jag en bekant i nere vid kundvagnarna så jag bara, är det mycket folk där uppe och man nej men det är lugnt jag bara, okay. och det var jättelugnt och liksom, man gick där och alla, ja. Ja, alla är så ja, duktiga ja, ja. och sen står jag och betalar och kommer det typ en gymnasieungdom ja. och liksom går in, och åt motsatt håll in i den kassan liksom så här, ja. och går fram till kassan och frågar henne någonting ja. och, och kommer ganska nära mig jag typ bara oh. han bara förlåt <laughs> ja, bara, liksom, men... han bara glömde sig för han var så fokuserad på så han kom ju han ställde sig ju alldeles för nära. Ja. Men, äm... ja, men så har jag, jag kanske redan har ett jätte När man har kundvagn. Så, så, det gjorde jag innan, innan eh, coronan. Ja. Så, så när, man, när man ska. När man liksom packar ur den så brukar man liksom ha kundvagnen framför sig. Och så mm. packar man över på bandet ja. så här. Mm. Mm. Jag har vänt på det, ja, just det. Så jag har kundvagnen bakom mig. Så jag liksom packar ut sådär, mm. ja. för då, får jag, då har jag garanterat en distans till den som är bakom mig. Och det gjorde jag egentligen innan, för jag tyckte det var så jävla obehagligt att man skulle trycka en koden på sitt kort. Aha, och, så och så stod de skitnära. Sådär, ja, liksom, ja. Och så har jag insett att det är ju världens corona-grej. Liksom. Ja. Så har liksom kundvagnen... Ja, och den som det, står bakom ska ha kundvagnen framför sig så blir det, ja, det var jättebra. Dubbel kundvagn, och det har ju de flesta dessutom. Aha. Så det Svart. är ju jättebra. Så, mm. ah, det är bra om varannan anammar här. <laughs> ja, det är bra. Ah, men, du, ska du rusa nu? Ah, jag men jag ska se. Alldeles, uh. Jo, men du, det måste jag. Gud vad uh. fort. Uh, jag, det. Ja, jag måste ja, hem. Ja. Ja, för klockan, ja. Det är digitala möten och allting. Ja, ja. Men jag tar hand om jag var sista Gör det. Då. Eva, det var superkul <laughs> att träffas. Nu får du inte gå så lång tid eller nästa gång vi ses. Nej, mm. Nej det får Nej. Det inte. Nej. Vi får, det får bli digitalt då, om det blir någon närtid. Bra, ta hand om era lyssnare. Ja, skjuta om mm. det nu. Listen to the Friday brunch. nu har vi några minuter kvar. Eva. nu ska vi liksom prata ledarskap tänkte jag. Okay. Kan det vara någonting? Ja, nej, jag, det låter lite så, låter lite ambitiöst. Nej, nej, jag, jag, jag tänker på det här för du, du har ju levt, nu har du levt. Ja, nästan ett år, ja, knappt ett år. Eh, tio månader i alla fall i en, i en digital värld. Mm. Måste man väl ändå tillstå, mm. eller hur? Mycket vad, vad, har varit, vad har varit den största utmaningen för dig som, som ledare? Eh, det är ju det här att eh, entusiasmera eh, få människor att växa ja. eh, digitalt, ja. Ja, <laughs> eller precis. den digitala men vägen. Det? Ja, men det handlar ju väldigt mycket om att leda möten på ett bra sätt, att eh, bjuda in alla och eh, att att på något sätt förmedla det här att alla synpunkter och perspektiv behövs. Mm. Även om vi sitter isär, ja. så att säga. Det, ja. det är jätteviktigt. Det har liksom, förut har det varit så, här, det har ju varit så lätt att man, liksom, de här informella mötena där man liksom träffar varandra i korridoren eller tar liksom en fem minuters skitsnack och sen föds det en idé runt det. De, de finns ju inte på samma sätt. Nej, eller men man måste ändå ha dem. Ja. Alltså det här bara boka fikamöte ja. eller boka lunch ja. som jag ja. gjorde igår. Jag hade lunchmöte med kanslichefen i kommunen. Va, digitalt? Ja. Vad va, va åt hon? Eller han, eller ja, det framgick inte så jättetydligt. Jag slaskade <laughs> i mig en soppa samtidigt. Ja, <laughs> det är en hon ja, för övrigt. Ja. Ja, bra. Ja, jag tänkte att var lite så att Hen kan man säga så. Nej, men för, det, för en sak som jag har jag, jag också suttit och stirra in i de där jävla skärmarna och ibland så, så, så önskar man ju att den tekniken hade alltså kvalitetsmässigt, bildmässigt och sånt hade blivit lite bättre. Mm. Men det har väl lite med vad man har för utrustning och sådana saker också. Men, men, men det, det jag har lagt märke till att det är att när man har bra mötesledare sådana där som säger, sätt på kameran. Nu har vi mötet tillsammans. Vi vill se varandra. Mm. Det är inte, annars kan vi lika gärna ringa till liksom heta linjen eller vad det heter och dela på liksom en telefonlinje. Mm. Men, men sätt på kameran och sen har de varit jätteduktiga på att fördela ordet. Det så, så, så, alltså vissa sådana här möten... Jag är ju en sån jävel som pratar hela tiden. Till exempel. Mm. Men på de där <laughs> mötena så fördelas ju tiden på, på ett väldigt bra sätt. Ja, det... Och det är viktigt att, äh, att man tänker till där som deltagare också. Att man pratar som man pratar i vanliga fall. Att man inte äh, lägger på... Äh, att man pratar långsammare Nej, eller, eller sådär. För då blir det... Ha ni mig då? Ja, ja, lite sådär. Ja. Och, och lite strul med tekniken kan det ju vara. Det är viktigt att tänka på att man... Äh, loggar in i mötet i god tid så att man Uff, kan det det. börja det funkar i... ju inte, 00 0 är inte 0 utan det är Nej. 54 eller något igår där, hade i vi möten alla kommunerna i regionen med ja. smittskydd och, och länsstyrelse ja. och sådär och det tog väl en 10-12 minuter innan alla Han var på plats ja. Ja. och, och ja. Det är lite grann att slösa med, med andras tid. Ja, verkligen. Ja, men så är det. Nej, mm. det om man, och sen skyller man på tekniken men så har, vi, så har det väl alltid varit så om mm. man, man skyller på tekniken. Ja, vad spännande. Eh, vad jätteroligt att se dig, Jag var en gammal kollega. Fantastiskt roligt. Du, eh, nu hoppas vi på att det här blir ett riktigt, riktigt bra ord. Mm. Och stort tack för att du besökte oss på fredagsförallan. Jättekul och lycka, att här. lycka till nu bland alla ettor och nollor där <skratt> ute också. <skratt> och så tänkte jag bara avsluta med, jag tänkte faktiskt bli lite privat en, en några sekunder och, och säga idag fyller mitt hjärta jämnt faktiskt. Och hon har varit mitt hjärta i 37 år. Och jag älskar dig Karin. Sköt om dig. Så ses vi snart. Oh, oh, oh. Frelas från morgon till talk show med Janne Hornbom och Johanna Lind. FN.